Allahumma alimna ma yanfa'una wa waffina bima 'allamtana wa 'ilma. Allahumma ij'al ma nata'allamu hujatan lana wa la taj'alhu hujatan 'alaina. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia Allah yang tidak terhitung banyaknya. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kemudahan dalam beribadah. Dan juga pertolongan yang senantiasa kita rasakan sehingga di dalam menjalani hidup yang singkat dan berliku-liku ini Senantiasa kita Merasakan kemudahan Senantiasa kita merasakan Pertolongan Kerana tanpa pertolongan Dan kemudahan dari Allah Tidak seorang pun dari kita yang akan mampu Menjalani hidup ini Alhamdulillah Awalan wa akhirat Wa zahiran wa batinat Kemudian selawat dan salam mari kita senantiasa memperbanyak untuk mengucapkannya terutama di hari yang mulia ini yaumul jumuah Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan selawat dan salam kita kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan hal itu menjadi amalan dan sebab utama untuk Meraih, mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat Ikhutal Iman, para pemirsa rahimakumullah Kembali kita melanjutkan Pembahasan tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Dalam hal ini kita mensyarah Akidah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far al-Tahawih Al-Hanafi Rahimahullah Yang dikenal dengan Al-Aqidah Al-Tuhawiyyah Kita telah menjelaskan sebelumnya Pembahasan-pembahasan Yang sangat mendasar Di dalam beragama Yang demikian itu kita sadur, kita ringkas dari Muqaddimah yang ditulis oleh pensyarah yaitu Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi Bagaimana seorang Muslim Di dalam beragama Apa yang menjadi pegangan hidupnya Apa yang wajib dia ikuti Agama siapa yang harus dia Yakini dia ikuti Dia amalkan Dalam segala aspek Dalam masalah akidah Ibadah Akhlak Dan hal-hal yang lain dari perkara agama yang kita cintai ini. Kemudian, kita juga telah menjelaskan sebab-sebab kesesatan dan penyimpangan manusia dari kebenaran. Kenapa hal itu terjadi? Kesimpulannya, bahawa mereka berpaling dari agama yang Allah turunkan pada Nabi-Nya. Maka mereka sesat di dunia dan sengsara di akhirat. ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah begitu juga di antara penyebab utamanya adalah tatkala terjadi at-ta'wil penyelewengan terhadap nas-nas Al-Qur'an dan hadis sehingga dita'wil dislewengkan maknanya yang jauh dari makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya semua hal itu menyelisihi jalan manhad para salafus saleh dari kalangan sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, setelah hal-hal yang telah kita jelaskan tersebut dipahami, maka semakin mudah bagi kita. Semakin mudah bagi kita untuk memahami akidah dan bagaimana beragama yang benar. Maka diantara hal-hal yang merupakan aqidah ahli sunnah wal jama'ah, aqidah golongan yang selamat, aqidah firqatul najiyah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perkara tauhid. Bahkan ini merupakan perkara yang paling utama dan yang pertama yang wajib untuk dipelajari, diakini kemudian untuk diamalkan makanya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawiyah rahimahullah ya setelah menyebutkan muqaddimah di Akidah At-Tahawiyah bahawa beliau akan menyebutkan Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah berlandaskan madhabnya para fukaha agama dari kalangan ya Abu Hanifah dan juga murid beliau Yusuf Abu Yusuf begitu juga murid beliau Muhammad bin Hasan al syaibani ya semoga Allah meridhai mereka semua dan apa yang mereka yakini dari prinsip-prinsip agama dan yang mereka ya imani dari agama Islam ini maka Setelah itu beliau menyebutkan satu persatu dari akidah prinsip-prinsip beragama, usulud din yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Kita akan memulai membahas satu persatu ya, dari apa yang dijelaskan oleh beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan pertolongan kepada kita semua. Ijjal Iman para pemirsa rahimakumullah. Pembahasan yang pertama beliau sebutkan, qala rahimahullah Nakulu fi tauhidillah mu'taqidin bi taufiqillah inallaha wahidun la syarika lah wa la syai'a mithlu wa la syai'a yu'jizuhu Wala ilaha gairuh Kata Imam Abu Jafar At-Tahawi Rahimahullah Kami, yaitu Ahli Sunnah Wal Jamaah Mengatakan Tentang Tauhid kepada Allah Dengan penuh keyakinan Bitaufiqillah ya, Dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Isa. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Wa la syai'a mithluh. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Yang serupa dengannya. Wa la syai'a yu'jizuh. Dan tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya wala ilaha ghairuh tidak ada ilah yang berhak diibadati yang disembah selain Allah Subhanahu <coughs> wa taala ikhwatul iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah kenapa alimam abu jafar ath tahawi rahimahullah Memulai atau menyebutkan pertama sekali pembahasan akidah di dalam kitab beliau ini berkaitan dengan Tauhid. Kami yaitu ahli Sunnah, ya, mengatakan dengan penuh keyakinan berkat pertolongan dan taufiq dari Allah, bahwa Allah Azza Wajalla esa tidak ada sekutu baginya. Karena perkara Tauhid, ikhwataliman rahimakumullah, merupakan perkara yang paling utama dan yang pertama yang wajib untuk dipelajari. Yang pertama sekali yang wajib untuk diketahui. Kerana perkara Tauhid, perkara yang paling besar, perkara yang paling utama di dalam agama. Sehingga kewajiban yang paling utama dan yang pertama bagi setiap individu Muslim adalah mempelajari Tauhid dan mengamalkannya. Apa ini maksud dengan Tauhid? Di Tauhid Kalimat Tauhid asal katanya diambil dari Wahada Yawhid. Wahada Yawhidu yang artinya secara bahasa afradahu, yufriduhu atau ja'alahu wahidan iaitu menjadikannya Esa, menjadikannya satu ya. itu secara bahasa akan tetapi istilah Tauhid yang sesungguhnya ya, itu Kalimat yang mencakup makna penapian dan penetapan. Baru istilah Tauhid yang sesungguhnya ya, terrealisasi. Sehingga dalam hal ini ada yang dinapikan, ditiadakan dan ada yang ditetapkan. Itu baru namanya Tauhid yang sesungguhnya sehingga di dalam akidah Ahlussunnah Wal Jamaah dalam kita bertauhid kita mengucapkan dan tidak sempurna tauhid seseorang kecuali bila dia ya mengimani dan meyakini bahkan tidak sah tauhid seseorang kalau dia ya tidak meyakini ya kalau dia masih meyakini ada Sembahan selain Allah Yang diibadati bersama Allah Sehingga kita mendapatkan kalimat Tauhid La ilaha illallah Ada yang menapikan Ada yang menetapkan Yang dinapikan yaitu Ilah Sembahan selain Allah karena tidak berhak diibadati Kemudian yang ditetapkan adalah Illallah Kena Allah yang berhak diibadati Ikhutalima rahimakumullah Itu secara bahasa Kemudian, makna bahasa tersebut juga memiliki kaitan yang sangat erat sekali dalam menjelaskan makna Tauhid secara syariat, secara agama, menurut Akhidah al -sunnah. Nah, yang dimaksud Tauhid di sini, secara spesial, adalah Tauhid yang berkaitan dengan mengesahkan Allah di dalam beribadah. karena beliau akan menyebutkan atau menyebutkan setelah itu yang berkaitan dengan sifat-sifatnya. Kemudian juga yang berkaitan dengan rububiyah Allah. Ya, perbuatannya. Beliau mengatakan naqulu fi tauhidillah. Ya. Bahwa kita yaitu ahli sunnah ahli sunnah wal jamaah mengatakan ya fi tauhidillah tentang tauhid Mentauhidkan Allah Mu'taqidina bitaufiqillah ya, Dengan penuh keyakinan Dengan pertolongan Allah dan kemudahan dari Allah Taufiq dan bimbingan dari Allah Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala wahidun la syarikat Bahawa Allah yang maha Esa, Allah yang berhak untuk diibadati Dialah ilah Yang satu-satunya yang berhak diibadati tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang bersekutu dengan Allah. Tidak ada sembahan yang diibadati bersama Allah. Inna Allah wahidun. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Qul huwa Allahu ahad. Katakanlah sesungguhnya Allah. Qul huwa Allah, dialah Allah ahad. Maha Esa. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadati. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk dicintai, diagungkan, dimuliakan. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak ya, untuk kita sembah. Kita persembahkan seluruh amal ketaatan dan ubudiah kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata lima rahimakumullah Perkara tauhid ini Iaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Mencakup tiga perkara Yang pertama adalah Mentauhidkan Allah dari sisi ibadah Yang kedua mentauhidkan Allah dari sisi Nama-nama dan sifat-sifatnya Yang ketiga mentauhidkan Allah Dari sisi yang dikenal dengan rububiyyah Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwata lima rahimakumullah Ada pun yang pertama Mentauhidkan Allah dari sisi Ibadah Maksudnya adalah Bahawa seluruh ibadah dan ketaatan Itu hanya milik Allah Seluruh ibadah dan ketaatan Itu hanya berhak Untuk dipersembahkan kepada Allah Yang Maha Kuasa Kita yakini bahawa tiada ilah, tiada sembahan yang berhak diibadati kecuali hanya Allah. Itu keyakinan. Kita yakini bahawa seluruh sembahan selain Allah, sembahan atau peribadatan yang batil. Kita yakini. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقِّ وَأَنَّ مَيَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ مَيَدَعُونَ مِنْ دُونِهُ وَالْبَاطِلِ Dalam ayat yang lain. Dialah bi an-nallah. Hal yang demikian itu bi an-nallah, karena Allah al-Haq yang maha benar. Ada pun yang diibadati selain Allah, apapun bentuk peribadatannya, ya, apapun jenis dan bentuknya, itu semua adalah peribadatan yang batil Peribadatan yang batil Ya kota Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan ya, tujuan manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mentauhidkan Allah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah, bahawa ibadah yang kita kerjakan, solat, pengorbanan, hidup dan mati kita. Kita persembahkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan ibadah sebagaimana yang kita maklumi. Bukan sekadar hanya. Rutinitas yang tampak saja. Ya, Rukuk, sujud. Amam lahim mungkar, dakwah. Bukan itu saja. Tapi mencakup seluruh amalan, perbuatan. Perkataan, perbuatan. Yang tampak dan yang tersembunyi. Ya. Yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hal itu hanya lillah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Qul Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah La syarikalah Wabidhalika umirtu Wa ana awal muslimin. Katakanlah wahai Muhammad Sesungguhnya solatku Pengorbananku Hidupku dan matiku Lillah untuk Allah Itulah tauhid Itulah mentauhidkan Allah Dalam ibadah Jadi hidup dan mati kita Kita serahkan kepada Allah La syarika, la tidak ada sekutu baginya. Wabidhalika umirtan. Dan aku diperintahkan untuk yang demikian itu. Nah, kita diperintahkan semuanya. Rasul diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Dan umat manusia diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Dan kita orang-orang yang beriman diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Ya Ya'ayhuannasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum. Wala'inam yunqablikum la'allakum tattakun Wahai seluruh manusia U'budu rabbakum Ibadatilah Rabb kalian Artinya ikhlaskan ibadah itu kepada Rabb kalian Rabb yang telah menciptakan kalian Menciptakan umat-umat sebelum kalian La'allakum tattakun Mudah-mudahan kalian bertakwa Bertakwa melaksanakan perintah Allah Meninggalkan larangan Iaitulah ibadah Kelentaat kepada Allah وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُدِّينَ Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya Mengikhlaskan ibadah Pada Allah Ikhbatal iman rahimakum Allah Untuk itu kita diciptakan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah kata Allah aku ciptakan jin dan manusia إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Kecuali untuk beribadah kepada aku السَّحَابِيُ الْجَلِيلَ Bahru'l-Ummah wa turjumani Al-Quran, Ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Menjelaskan bahawa setiap ada perintah di dalam Al-Quran untuk beribadah kepada Allah, itu pada hakikatnya mencakup ya, perintah untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah tersebut. Jadi bukan sekedar hanya melakukan ibadah secara lahir selesai begitu saja tidak. Tapi yang dituntut dalam melakukan ibadah tersebut kita ikhlaskan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dalam beribadah. Perintah itu maksudnya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah tersebut. Tadi kita jelaskan ibadah sangat luas cangkupannya, mencakup perkataan, perbuatan, keyakinan, amalan yang tampak yang zahir, semuanya diridhai oleh Allah Subhanahuwataala. Ya, diridhai Allah Subhanahuwataala. Berkaitan dengan masalah amalan hati, contohnya amalan hati. Keikhlasan kita Ketulusan niat Kekhusukan Takut, kecintaan Pengagungan, berharap, tawakal, Ya Dan yang lain-lainnya Itu hanya kepada Allah Maka bila kita ingin menginginkan sesuatu Ya Kita hanya memohon kepada Allah dan meyakini Allah yang bisa mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan itu keyakinan itu ibadah. Kita hanya mencintai Allah, kecintaan yang tulus, kecintaan yang menjadi menjadikan kita orang yang tulus beribadah kepada Allah. Takut hanya kepada Allah, karena yang mendatangkan kebaikan yang menolak kemudaratan hanya Allah. Takut sir, takut yang tersembunyi. Berhanya, hanya berharap pada Allah Karena Allah tempat kita bergantung Ya, Harapan kita hanya akan bisa Direksasikan oleh Allah Bila kita mendapatkan Cobaan atau ditimpa musibah Cobaan Dan berbagai kesulitan Maka kita hanya Mengangkat tangan berdoa kepada Allah Karena kita yakin bahawa Allah yang hanya Di tangannya seluruh kebaikan Allah yang hanya bisa menolak kemudaratan Allah yang hanya bisa mengabulkan doa. Kita ingin selamat, ingin sukses. Ingin sukses dalam bisnis. Ingin berhasil dalam ujian. Ingin semuanya sukses dalam hidup ini. Kemana kita mencari pertolongan. Memohon keberkahan hanya kepada Allah. Itulah Tauhid. Para Bermisa Ya, Itu yang diperintahkan oleh Allah. Jadi hidup dan mati kita hanya lillah. Bahawa segala sesuatu itu dengan izin Allah. Bahawa bila, bila kita menghadapi berbagai cobaan ujian, ya gunung merapi, gempa bumi dan macam-macam, kemana kita pergi? Kemana kita berlindung? Kemana kita bergantung? Kemana kita kembali? Pada siapa kita memohon pertolongan, perlindungan? Agar Allah mengangkatkan berbagai musibah, berbagai cobaan dari diri kita, <coughs> dari kaum ke Muslimin. Kemana orang yang bertauhid, bahkan tauhid kita menuntut, mewajibkan kepada kita bahawa tempat kita bergantung, tempat kita memohon, tempat kita bertawakal, kita berharap hanya kepada Allah, karena Allah akan bisa menenangkan ya, guncangan bumi itu. Allah yang hanya bisa menahan letusan gunung merapi itu, Allah yang hanya bisa menahan tsunami itu, semua dengan izin Allah. Maka persembahkan diri kepada Allah. Itu tauhid dan itu implementasi dan juga realisasi dalam hidup. Bukan sekadar tauhid itu hanya menghafal dalil-dalilnya, menghafal pembagian-pembagiannya, lalu bagaimana aplikasinya? praktiknya Nah, ini yang harus kita yakini, ini yang harus kita pahami. Ikhwal lima rahimakumullah. Begitu pentingnya masalah tauhid ini. Ya. Begitu pentingnya masalah tauhid ini sehingga seluruh para rasul dari rasul yang pertama Nuh alaihi salam diutus oleh Allah tatkala muncul kesyirikan di tengah-tengah kaumnya. Disebabkan pengkultusan Al-Ghulu terhadap orang-orang Salih. Sampai kepada Nabi yang terakhir. Bahawa seluruh para Nabi diutus oleh Allah untuk mengajak umat manusia kepada Tauhid ini. Untuk mengajak umat manusia kepada Tauhid ini. Dialah kewajiban yang pertama. Dialah kewajiban agama yang pertama dan yang terakhir. Maka pertama yang wajib. Kita yakini, kita pelajari. Tauhid. Fa'alam anahu la ilaha illallah. Wa astagfirullah. Fa'alam. Maka ketahui lah. Pelajari lah. Apa ini pelajari? La ilaha illallah pulat tauhid kana ilah itu bagian yang menafikan illallah bagian yang menetapkan ada dua bagian dua ya sunan kalimat yang pertama menapikan apa yang dinapikan? meniadakan semua sembahan selain Allah inilah tadi yang kita katakan an nafyu illallah menetapkan apa yang ditetapkan bahwa peribadatan sembahan ibadah itu hanya milik Allah subhanahu wa taala Nah, oleh kerana itu, kerana inilah yang menjadi pemisah Inilah yang sebagai ya tolak ukur Yang menentukan keselamatan Inilah yang membedakan antara penghuni surga dan penghuni neraka Orang-orang yang bahagia dan orang yang sengsara Inilah yang membedakan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan Inilah yang menyebabkan manusia terbagi pada penghuni surga dan penghuni neraka. Ikhwetalimah rahimakum Allah. Untuk ini, para rasul diutus mengajak manusia mentauhidkan Allah. Mengikhlaskan ibadah. Mengikhlaskan jiwa dan raga mereka. Zahir dan batin mereka. Untuk Allah Rabbul Alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah mengutus para anbiya, para rasul sebagaimana jelaskan dalam surat Al-A'raf dan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Qala Allahu 'azza wa jalla, "Laqad arsalna Nuuhan ila qaumihi. Faqala ya qaumi' ibudullaha" malakum min ilahin ghairuh. Dan surat Al-Arab ayat 59. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Karena antara Nabi Adam dengan Nuh 10 kurun Ya, bisa bermana 10 kurun, 10 abad atau 10 generasi. Dan itu semua berada di atas tauhid. kemudian muncul di zaman Nabi Nuh ya, sikap gulu berlebih-lebihan ya, kaumnya berlebih-lebihan dalam menyikapi, dalam mencintai orang-orang salih begitu mereka meninggal mereka bersedih akan kepergian orang-orang salih tersebut sebagai panutan mereka di waktu hidup Ya, begitu meninggal mereka bersedih kemudian syaitan membisikkan kepada mereka agar membuat memoto, menggambar ya. Kemudian membuat patung-patung mereka. Ya, meninggal para ulama pergi ilmu mulai terkubur ilmu mulai ya sedikit demi sedikit hilang tengah kehidupan manusia. Tau setan terus membisikkan apa yang terjadi. Walhasil mereka mengibadati orang-orang soleh tersebut. Sehingga dijelaskan dalam surat Nuh. Mereka mengatakan la tadarunna waddan wala su'an wala yaghuts wa wa nasra. Jangan kalian itu orang-orang saleh itu. Waddan, wat wala su'an wala yaghuts wa wa nasra. Itu nama orang-orang soleh bekerja utus Nabi Nuh alaihi salam untuk ya meluruskan akidah umat 950 tahun 950 tahun Nabi Nuh berdakwah mengajak umatnya Inna arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin wa arsalna Nuhan ila qaumihi وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من sungguh kami telah mengutus sungguh kami telah mengutus nuh kepada kaumnya beliau mengatakan ya kepada kaumnya malakum ilah a'budullah ibadatul allah ikhlaskan ibadat kalian pada allah jangan kalian jadikan orang-orang saleh itu sebagai perantara dalam beribadah Jangan menjadikan sebagai perantara mendekatkan diri kalian kepada Allah. Jangan. Ubudullah ikhlaskan ibadat kepada Allah. Tauhidkanlah Allah dalam beribadah tersebut. Itu maksudnya. Ya. Kenapa demikian? Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian ilah yang berhak diibadahi. Karena ilah artinya ma'bud yang diibadahi. Ghairu syairin Allah. La ilaha illallah, itulah makna tauhid. Itulah kalimat tauhid. Jadi mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita lebih ya bisa memahami tauhid makna tauhid yang sesungguhnya secara gamblang ya. Mari kita cermati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Tatkala Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal untuk berda'wah ke negeri Yaman Dan di sana penduduknya Ahlul Kitab Yahudi dan Nasara. Ya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Mu'ad untuk memulai da'wanya dengan Tauhid. Fakalan Nabi SAW, innaka ta'ati qawman min Ahlul Kitab. Faliyakun awal ma' Tedu ilya shahada Allah ilah illallah, wa an Muhammad Rasulullah. Wahai muat yang kau akan datang, akan aku utus kepada suatu kaum dari ahlul kitab Yahudi dan Nasr. Maka pertama sekali yang kau sampaikan kepada mereka adalah agar mereka bersaksi tiada ilah yang berhak diibadati, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Di dalam riwayat yang lain. Dalam sahih ini aydhan. Redaksinya, ya, Paliakun awalama tada'ulayhim an yuahhidullah. Jadi, apa pertama salah yang kau dakwakan, yang kau sampaikan wahai mu'ad, agar mereka mentauhidkan Allah. Dalam riwayat yang ketiga, disebutkan, dalam hadis yang sama tapi riwayat yang lain, Bahwa lafaz yang lain فَلْيَكُنْ أَوْوَلُ مَا تَدَعُوهُ تَدَعُوهُمْ إِلَيْهِ Ibadatullah Beribadah kepada Allah Dari ketiga riwayat tersebut Kita kolaborasikan Maka kita akan Mendapatkan sebuah kesimpulan Yang benar tentang tafsir tauhid. Artinya syahadatu an la ilaha illallah Adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tauhid. Syahadatun la ilaha illallah bermaksudnya mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ilan yuhaidullah ila, ila ibadillah. Maka ketiga riwayat tersebut menjelaskan makna dan menafsirkan dari makna la ilaha illallah. Itu yang menjadi misi utama para anbiya terutama Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tadkala Allah mengutus Hud kepada kaumnya. Pertama yang beliau sampaikan kepada kaumnya, Wa Malakum Min Ilahin Gairu. Ya, ibadatilah Allah. Malakum Min Ilahin Gairu. Tidak ada bagi kalian min ilahin seorang pun ilah gairu selain Allah. Kalau para pemirsa dan pendengar cermati firman Allah ya dalam surah Al-A'raf ya para anbiya mengatakan pada kaumnya wa'budullaha malakum min ilahin gairuh malakum min ilahin gairuh ada dua dua ya susunan kalimat yang kalau kita perhatikan makna dari la itu adalah maknanya sama dan susunan kalimatnya sama Malaikum ma min ilahin Itu arti dari la ilaha Ghairuh selainnya ya Selain Allah Itu arti dari illallah Jadi Malaikum min ilahin ghairuh Itu lah la ilaha illallah Jadi arti dari ayat tersebut U'budullah ibadatilah Allah Wahai kaumku ibadatilah Allah La ilaha illahu Tiada ilah yang berhak diibadati Selain Allah Ma lakum min ilahin ghairuh Ya Begitu juga Nabi Salih Nabi Shu'aib Ya Mengatakan kepada kaumnya Dengan redaksi yang sama Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh Ibadatilah Allah Tidak ada ilah yang beribadati Untuk kalian Yang berhak lain ibadati Selain Allah Kemudian dalam ayat lain Allah mempertegas makna ya dari ayat-ayat yang menjelaskan satu persatu dari misi atau dakwah para nabi qala subhanahu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani abudullah ani abudullah wajtanibut tagut ya dan sungguh Kata Allah, sungguh kami telah mengutus Fikulli Ummah Pada setiap umat manusia Ya umat-umat sebelum kita Seorang Rasul Apa misi mereka Tujuan mereka adalah Ani'abudullah Wajitani butawud Ani'abudullah Ibadatilah Allah Kerana tidak ada yang berhak diibadati selain Allah La ilaha Wajitanibu ta'ud Tinggalkan peribadatan Pada ta'ud Seluruh Yang diibadati Sayyid Allah Dihukumi sebagai ta'ud Dihukumi sebagai Perbuatan ta'ud Ya Maka tinggalkan peribadatan pa, Pada patung berhala Pada orang-orang salih Ya, kepada bintang-bintang dan planet-planet atau galaksi-galaksi ya. matahari pepohonan dan yang lain-lainnya malaikat, orang soleh orang nabi bila diibadati maka peribadatan tersebut iaitu adalah peribadatan kepada taugut yang diibadati sayang Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Ya Dalam Al-Quran Dalam surah Al-Anbiya Qala subhanahu Wa ma arsalna Min qablikah min rasulin Illa nuhi ilayh Annahu la ilaha illa ana fa'budun Yang artinya Dan tidaklah kami mengutus Ya Seorang rasul pun eh, seorang rasul ya seorang rasul sebelum Nabi Muhammad tidaklah kami memutuskan seorang rasul ya sebelum Nabi Muhammad إلا nuhi إليه kecuali kami wahyukan kepadanya... Allah wahyukan pada setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang diwahyukan oleh Allah yang diwahyukan kalimat tauhid Berapa pemirsa rahimakumullah yang Allah wahyukan pada mereka Kata kalimat Tauhid, kalimat La ilaha illallah. Kata Allah, la ilaha illa ana sesungguhnya tiada ilah tiada yang berhak diibadati dengan benar illa ana kecuali saya Allah, Allah, subhanahu wa ta'ala kemudian Allah, pertegas lagi perintah untuk mengibadati Allah, untuk mentauhidkan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, kerana tiada ilah yang berhak diibadati. Tiada ilah yang berhak diibadati. selain Allah. Oleh kerana itu, فَعْبُدُونِ اَيْ أَخْلِسُ أَخْلِسُوا لِيَ الْإِبَادَةِ عَلَى لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِسِ Ketahuilah agama yang tulus hanya milik Allah. مَكَ فَعْبُدُونِ Ibadatilah aku. yaitu ikhlaskan, tauhidkan aku dalam ibadah. Kerana tiada ilah yang berhak diibadati selain Allah Subhanahu Wata. Ya khodamah rahimakum Allah. Oleh kerana itu tauhid, ya, yang salah spesial yang kita bahas pada kesempatan kali ini, memtauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ya, tujuan diciptakan manusia, tujuan diutusnya para rasul dan juga merupakan hikmah utama diturunkannya Al-Qur'an kitab kitab Allah In anzalna alaykal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishal Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an kepadamu dengan benar dengan kebenaran. Maka kata Allah fa'budillaha mukhlishal ladah. Maka ibadatilah Allah ya dengan mengikhlaskan ibadah dan ketaatan untuk kepada Allah Subhanahu wa Tauhid, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Merupakan Perkara yang Pertama dan yang paling utama Ini akidah al-sunnah Akidah al-sunnah jamaah Kewajiban yang pertama Bagi setiap individu Adalah meyakini bahawa Allah yang Maha Esa yang berhak di ibadah yeah. Ini Berbeda dengan aqidah Ahlul Kalam. Kalau Ahlul Kalam, ya, yeah, sebagaimana jelaskan oleh Imam Ibn Abil al Izz Al-Hanabi dalam insyarah aqidah At-Tahawiyah ini, kata beliau, ya, وَلِهَذَا كَانَ الصَّحِحِ أَنَّ أَوَّلَ وَاجِبٍ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّقِ شَهَادَةُ أَلَّا إِلَى اللَّهِ Oleh karena itu, yang sahih, yang benar, Pertama sekali yang wajib atas setiap mukalab seorang hamba, ya, hamba, seorang hamba yang mukalab yang telah balik, ya, untuk apa bersaksi, Allah ilaha illallah, mengetahui bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadat ini lah tauhid, itu yang wajib yang pertama sekali, bukan untuk ya, berfikir. Tentang kebesaran dan keagungan Allah Ya, sebagaimana dikatakan Ahlul Kalam Atau kata mereka bermaksud untuk Mencermati Ya, menetapkan Tentang keberadaan Allah SWT Atau kata mereka Ragu-ragu Asyak Setelah ragu-ragu Kemudian baru dicari keyakinan Dikosongkan semua keyakinan Kemudian mulai ragu-ragu Ya, kebimbangan kemudian baru Dengan segala kebebasan dia mencari Kebenaran Kata orang-orang ahlul kalam Dan ini adalah yang mereka adopsi dari pemikiran ahlul Filsaf, ahli filsafat Orang-orang filsafat Nah Sementara akidah Yang diyakini ahli sunnah Yang diajarkan oleh imam-imam salafus salih Kata beliau Bala'immatus salaf kulluhum muttafiquna ala an awwala ma yu'mar bihil 'abdu ash-shahadatan para imam salafus salih generasi umat terdahulu yang terbaik ya semuanya sepakat Bahawa yang pertama sekali yang diperintahkan kepada seorang hamba adalah mengucapkan syahadatin nah syahadatin Kemudian disebutkan beliau di sini, dan juga mereka sepakat bahawa seorang yang melakukan hal itu sebelum dia balik, maka tidak diperintahkan lagi untuk memperbaharui ya syahadat tersebut. Nah, kan tapi diperintahkan untuk sholat, untuk bersuci dan ajaran-ajaran atau melakukan syariat Islam yang lainnya. Nah, ini akidah al -sunnah. Kemudian kata beliau, والتوحيد اول ما يدخل في الاسلام واخر ما يخرج به من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه وهو اول واجب واخر واجب كتب اليوم يا امام ابن ابي العز الحنفي درس من شرى كتاب atau akidat tahawiyah ini, kata beliau Maka tauhid, apa itu tauhid? Telah kita jelaskan tadi yaitu mengikhlaskan ibadah Mengikhlaskan jiwa dan raga kita Untuk Allah SWT Hidup dan mati kita Hanya Allah yang kita ibadati Dan ibadah tersebut Mencakup Perkataan Perbuatan Amalan batin Amalul kulub, amal jawarih semua yang diperintahkan oleh Allah itu ibadah, semua hal itu hanya Lillah Rabbal Alamin. Ya, berdoanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, hanya takut kepada Allah, bernazar hanya untuk Allah, berkorban hanya untuk Allah. Ya, memohon keberkahan kepada Allah, mohon pertolongan kepada, mohon beristighatha seti'ana semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbesi dalam hati kita kecuali hanya Allah artinya kita hanya meyakini mengimani bahwa seluruh kebaikan di tangan Allah dan Allah yang hanya bisa mendatangkan kebaikan dan Allah yang hanya bisa menolak kemudaratan Ama yang jibul muttara idah dah, wajakshifusu, wajalukum khulafah alaihun ma Allah. Siapakah yang hanya bisa, ya, jibul muttara idah dah, yang hanya bisa memperkenankan, mengabulkan, mengijabahi doa orang-orang yang memohon kesulitan yang memohon kepadanya. Wajakshifusu dan menyingkap kesulitan itu, menghilangkan kesulitan itu. Sekarang. Ya Kita dihebohkan dengan kejadian Yang Allah takdirkan Gempa yang terus menerus terjadi Siapa yang bisa Menghentikan getaran itu ya. Siapa yang menjadikan ya, Yang bisa menyingkap Apa yang menimpa saudara kita Di lombok sana Gak ada kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Kecanggihan teknologi manusia tidak bisa. Gagal. Karena bukan ya rana yang bisa mereka masuki dengan teknologi mereka. Mereka hanya bisa mendeteksi. Bisa menghitung, oh terjadi sekian gempa, ratusan. Tapi siapa yang membuat itu bergerak? Siapa yang menjadikan geseran lempeng-lempeng bumi itu bergeser? Siapa? Allah. Rabbul Alamin. Bukan penemuan alam begitu saja. Kena alam ada mengaturnya. Allah Rabbul Alamin. Maka bila kita ingin buktikan dalam kondisi seperti kita bertauhid kepada Allah, kita serahkan diri kita kepada Allah. Hadawat Tauhid. Itulah Tauhid. maka Tauhid tempat kita berlindung. Artinya, bila kita ditimpa musibah, menghadapi cobaan dan ujian, kita kembali kepada Allah itulah Tauhid. Jadi Tauhid adalah benteng yang kokoh, tempat kita berlindung. Bahkan Allah SWT menyelamatkan dengan Tauhid orang-orang musyrikin, Tauhid yang hanya Ya, temporer, Sementara Diselamatkan Allah Tapi mereka kembali kepada syirik lagi Bukankah orang musyrikin Dahulu kalau mereka Ya, berlayar di lautan Naik kapal Begitu melihat ombak, badai, gelombang Mereka lupa kepada sembahan-sembahan mereka itu Mereka lupa kepada batu patung berhala mereka Wa idza rakibu fil fulki da'a Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najahum lil bar idhum Tatkala mereka berlayar menaiki kapal di lautan. Ya. Da'a Allah mukhlishina lahuddin, mereka mengikhlaskan doa mereka bergantung kepada Allah. Tatkala gelombang ombak badai akan menerpa mereka menenggelamkan mereka, tiada li tempat untuk selamat. Mereka ingat kepada Allah. Tetapi kan, penyakit mereka, kesyirikan, telah mengakar, telah bercampur dengan darah daging mereka. Begitu mereka selamat, mereka kembali kepada kesyirikan. Lihat Allah selamatkan mereka, dengan ketulusan doa mereka di waktu kesulitan. Tapi begitu mereka kembali ke daratan, selamatkan oleh Allah, mereka berbuat syirik lagi. Na'udzubillah yang aneh sampai detik ini ada manusia-manusia orang-orang yang kata mereka juga mereka mengucapkan syahadat tapi perilaku dan sikap mereka baik dalam kesulitan kesenangan bukan malah mengangkat tangan kepada Allah bukanlah minta pertolongan kepada Allah tapi meyakini ada sembahan-sembahan ada roh-roh yang suci kata mereka yang mengatur alam ini ada orang-orang yang memiliki juru-juru kunci untuk mengamankan gunung dan badai dan bermacam-macam. Sehingga mereka memberikan sajian-sesajian. Pada syaitan, pada roh yang mereka yakini. roh-roh para leluh. Ya subhanallah. Hada huwa syirk. Inilah kesyirikan. Perbuatan syirik itu. Ya. Tapi orang-orang yang beriman. Yang mengucapkan syahadatin. Begitu mereka mendapatkan cobaan musibah berbagai tsunami, gempa bumi, gunung, merapi dan selanjutnya. Mereka kembali kepada, Ya Allah. Tiada tempat kami berlindung. Ya Allah ini semua dengan takdir dan izinmu. Kami tidak ada apa-apanya. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami tidak ada apa-apanya antumul al fukara Allah, wallahul ghaniyul al hamir. Kalian pakir pada Allah. Membutuhkan Allah. Dan Allah maha kaya. Nggak ada, -ada apa-apanya kita. Maka tatkala itu kita mohon mengikhlaskan jiwa raga kita. Lahir dan batin kita. Mengangkat tangan kembali kepada Tauhid. Maka biadhnillah Allah akan menyelamatkan manusia Mengamalkan hambanya. Dan bagi orang, orang yang beriman, ya, jangankan orang beriman. Orang-orang yang musyrik bila mereka di waktu kesulitan, mereka lupa kesyirikan mereka, sembahan mereka kembali kepada Allah selamatkan. Terus bagaimana dengan orang tauhid, yang bertauhid, yang beriman, membaca Al-Quran, mengikuti Nabi, beribadat kepada Allah, maka terus hadirkan tauhid. Ini yang pertama harus dipelajari. Itu yang ditanamkan pada masyarakat kita. Itu yang banyak tidak dipahami. Kerana mereka mengira Tauhid yang menghapal hadis-hadisnya ayat tidak. Bukan itu sekadar itu Tauhid. Itu teorinya. Tapi praktiknya. Artinya jiwa raga kita. <coughs> dalam setiap kondisi dan keadaan. Inna <coughs> lillah. Kita milih Allah. Dan akan kembali kepada Allah. Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita bertawakal. Allahus Somad. Kita gantungkan kepada Allah. Seluruh hajat dan kebutuhan kita. Ini yang akan mendatangkan keberkahan, yang akan menyelamatkan. Bila umat manusia memiliki keyakinan dan moresasikan nilai-nilai tauhid tersedian dalam hidupnya, maka akan diberkahi oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah. Itulah iman yang sesungguhnya. Maka tauhid yang pertama yang akan masukkan kepada Islam. Maka begitu seorang yang ingin masuk Islam dia mengucapkan syahadatu allah illa allah anna Muhammad rasulullah. Ya. Makanya para nabi memulai dakwahnya dengan tauhid. Ya, bukan merebut kekuasaan, bukan, ya, memulai dengan membicarakan masalah-masalah akhlak, masalah-masalah zikir Masalah-masalah sadaqah dan yang lainnya. Bukan itu yang mulai. Nah, itu tidak diabaikan kerana agama telah sempurna. Tapi penanalam tauhid bukan sekadar teori saja. Ya. Boleh jadi. Sebagian kamu sempat mungkin mereka sudah faktor usia. Tidak bisa memahami pembagian-pembagian itu. Tapi dia meyakini. Ya. Buat tempat dia bergantung. Tempat dia beribadah. Mengikhlaskan ibadah hidup dan matinya nyelida. Tidak satu pun ada. Ya. Benda-benda mati, makhluk hidup, orang-orang saleh, kuburan, roh-roh para leluhur atau kekuatan-kekuatan gaib yang akan bisa memudaratkan dia, mendatangkan kebaikan. Itu sama sekali tidak ada dalam keyakinan ahlut tauhid. Yang ada hanya Allah. <tuh> ولا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. Kata kerana tidak ada yang kisah menimpa kecuali apa yang telah tentukan oleh Allah Subhanahu. Itulah tauhid ditanamkan oleh Rasul kepada Ibnu Abbas, ya gulam. Ya. Wa'lam an al-ummah walau ijtam'at ala ayyun fa'uuka bi syai' la yanfa'uuka illa bi syai' qad katabahu Allah lak. Wanjatmam, walau an yadrroka b-shay, lan yadrroka illa b-shayn kudkatab Allahu alaik. Wahai anak, wahai sang anak, ibnu Abbas waktu itu masih kecil, ya, diwasiatkan, lana bi tanamkan tahu. Wahai anak, ya, seandainya umat manusia ini berkumpul bersatu untuk ya mencelahkan, mendatangkan kebaikan bagi dirimu, tidak akan mungkin mereka bisa memberikannya. Kecuali hanya dengan izin Allah. Kalaupun mereka bersatu untuk ya menurunkan mudarat pada dirimu menimpakan kepada dirimu mereka tidak akan mampu melakukannya itu hanya Allah oleh karena itu idza sa'alta fas'alillah widza ista'anta fasta'in billah apabila kamu berdoa memohon-mohon kepada Allah apabila kamu mohon pertolongan mohon pertolongan kepada Allah hadza wat tauhid inilah hakikat tauhid yang sesungguhnya ini yang diinginkan oleh Allah agar U'ambanya menjadi umat yang bertauhid. Ya. Bukannya sekadar mengucapkan syahadat. La ilaha illallah tapi tidak paham hakikatnya dan maknanya. Bukan itu. Semata yang dituntut. Naham. Kalau untuk masuk Islam mengucapkan syahadatin. Tapi setelah itu cukup. Hanya kita mengulang-ulang. Sebagai rutinitas ritual diucapkan saja, tapi tidak paham terhadap makna dan hakikatnya. Bukan itu. Sesungguhnya. Tauhid yang dituntut oleh Allah. Kemudian, oleh kerana itu, pertama yang masukkan ke dalam Islam adalah Tauhid, dan juga yang terakhir yang wajib untuk kita lakukan, menutup kehidupan di dunia dengan Tauhid, kerana itu kunci yang akan kita gunakan nanti masuk ke dalam surga. Sehingga Tuhan Nabi SAW, mengkana akhiru kalamihi minat dunya. La ilaha illallah, dah hal Orang yang akhir dari ucapannya di dunia ini. Kalimat Tauhid. La ilaha illallah. Dia kini maknanya. Dipahami makna. Dia kini dia amalkan dia selama hidup dia. Kemudian dia akhiri hidupnya dengan La ilaha illallah. Dakhal al-jannah. Dia masuk surga. Ikhwadalimah rahimakum. Nah. Itulah yang dimaksud Tauhid yang diinginkan oleh pengarang yaitu Abu Ja'far at tuhawi Naqulu fi tauhidillah mu'taqidin bi taufiqillah, bahwa Allah wahidul la syarika Kita mengatakan tentang tauhid pada Allah ya, dengan penuh keyakinan bahawa Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ikhatalima rahimakumullah, mungkin untuk pemaparan materi kita cukupkan sampai di sini karena waktu yang membatasi mudah-mudahan apa yang dijelaskan semakin menambah keyakinan kita semakin menambah keimanan kita ya semakin menambah ketulusan tauhid kita kepada Allah bahwa inilah yang akan bermanfaat yang akan bisa menyelamatkan kita bi di dunia dan akhirat karena dengan bertauhid kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul tulus ya beribadah kepada Allah dengan penuh kecintaan dan berserah diri kepadanya. Demikian wallahu aalam. Wa Naam, syukran jazakallakhir barakallahu fik kepada saudara yang sudah memberikan materi insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita lebih memahami uh, hakikat kalimat tauhid tersebut. Baik, untuk selanjutnya <tuh> Kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi anda, bagi anda para pemirsa atau pemengaruhi manapun anda berada, ya ingin bertanya langsung silakan anda bisa menghubungi kami di layanan telefon di 0218236543 atau di layanan pesan singkat anda bisa mencarikannya di 0819896543. Baik, kesempatan pertama. Ya, kami berikan di lain-lain yang -lain telpon. Silahkan di Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Dengan um di mana? Dengan Umu Iqbal di Jamli. Ya, silakan. Kalau oh, begini Ustaz, mengenai apa? setiap saat kita mohon pertolongan Allah. Jadi kalau misalnya kita uh, keluar rumah, tidak melakukan perjalanan jauh misalnya keluar rumah untuk Berkenaraan, apa Ustaz harus ke luar rumah untuk menyapu, seras, halaman, ngambil sembal Apakah bisa juga mengucapkan doa keluar rumah Terus maksudnya juga mengucapkan doa masuk rumah Dan itu aja Ustaz Dan yang kedua mengenai nazar Nazar misalnya kita bernazar eh, dahulunya karena kurangnya ilmu eh, Bernazar satu bulan penuh eh, Agar kalau kita lulus eh, di bangku sekolah kita membahas satu bulan penuh, nah, jadi bagaimana caranya untuk melakukan uh, nazar puasanya gitu nah, satu bulan penuh itu. Iya, baik. Baik. Nah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Iya, Nam. Baik. Terima kasih kepada Ummu Iqbal barakallahu fika atas pertanyaannya. Jadi dalam ya memohon pertolongan kepada Allah mohon perlindungan. Ya, begitu kita keluar rumah dan masuk rumah, dalam setiap kondisi dan keadaan, ya, kita mohon pertolongan kepada Allah. Nah, yang jadi ditanyakan adalah bagaimana kalau kita ya keluar rumah hanya untuk menyapu kemudian masuk lagi sejenak, ya. Tidak diragukan bahwa dalam setiap kondisi dan keadaan kita membutuhkan pertolongan Allah. Ini pertama yang perlu dipahami Secara prinsip Dan setiap kondisi dan keadaan Ya Kerana pertolongan Allah akan mendatangkan kemudahan Dengan pertolongan akan Bahkan keberkahan Ya Dan bimbingan Nah Bahkan Amalan yang kita kerjakan Begitu kita mulai amalan Bismillah itulah pertolongan Mohon pertolongan Ingat Ya Jadi Bismillah yang kita ucapkan begitu memulai suatu perbuatan ya itu adalah kalimat isti'anah kalimat yang memohon pertolongan bi ya bismillah dengan menyebut ya bi Allah nama Allah ya aku mohon pertolongan perlindungan aku memulai suatu perbuatan pekerjaan ya ini terutama bisa kita keluar rumah baca doa bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah itu semua adalah memohon pertolongan perlindungan kepada Allah ya Iyaka na'budu, Iyaka nasta'in. Engkau lah yang hanya kami ibadati dan kepada engkau hanya memohon pertolongan. Ya. Jadi, kita memulai bismillah. Kandati untuk keluar dan masuk rumah, ya ada doa yang diucapkan. Ya. Doa yang diucapkan. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Walha'ulah wa'la quwata ila billah. Kemudian bila kita berjalan, doa yang diucapkan. Mohon perlindungan kepada Allah. Naam. Kemudian dalam memulai setiap kegiatan kita bismillah. Karena dengan bismillah akan Allah berkahi ya, Allah berkahi perbuatan kita terutama perkara-perkara yang uh, utama, yang penting. Ya, karena sesuatu yang penting yang bila tidak dia ya, disebut nama Allah dalam melakukannya, maka itu akan berkurang keberkahannya. Kull amirin thibalil la ya, yuzkaru fihi bismillah wa bihamdillah fa huwa aqta huwa ajzam huwa seperti itu dalam lain lain artinya makna itu berkurang ya keberkahannya setiap suatu perkara yang penting yang utama yang mulia tidak disertai dalam nama dalam ucapan dalam perbuatan tersebut nama Allah memuji Allah maka terputus berkurang ya cacat tidak sempurna artinya keberkahannya berkurang maka dalam hal ini alaihi mohon pertolongan kepada Allah ingat Sekecil apapun, mungkin kita menganggap ya, lah, masing di keluar rumah saja menyapu lah halaman saja, masuk lagi ringan, bisa kok, ringan. Tatkala kita mengatakan bisa ringan itu perlu disadari, mulai masuk di sana, ya, apa namanya itu makna-makna kesombongan kedatang, mungkin kita kurang sadar. Tapi katakanlah, ya, InsyaAllah. Allah. Ringan dengan izin Allah. Tatkala kita kata dengan izin itu berarti mengandung makna mohon pertolongan. Bahawa Allah yang hanya bisa. ya, Memberikan pertolongan. Kalau Allah tidak mengizinkan, jadi keluar rumah, jatuh depan pintu. Terpeleset. Bisa melakukan? Tidak. Begitu kita menyapu, ingin menyapu pekarangan misalnya. Mempunyai dedaunan. ya, Pekarangan rumah. Ingambil sapu, ternyata begitu mengambil sapu, ternyata tangan tidak bisa digerakkan. Bisa menyapu? Tidak. Maka dalam setiap apapun, ya terutama hal yang besar, maka yang namanya pertolongan Allah kita butuhkan. Maka kita mengatakan, La haula walaiqu wa ta'ala billah. La haula walaiqu wa ta'ala billah. Al hawqalah itu lah kalimah isti'anah. Ini seorang yang... Betul-betul tingkat tauhid yang tinggi. Dia sadar. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Billah, aku cakap dengan Allah. Itu kalimat isti'anah. Jadi sekecil apapun. Para penyusaha rahimahkumullah. Apapun yang kita lakukan. Sekecil apapun dalam pandangan dan keilmuan kita. Seringan apapun dalam... Ya, pengetahuan dan persepsi kita. Kalau Allah tidak memberikan izin, memberikan taufik, pertolongan, enggak mampu kita melakukan. Enggak mampu. Maka hadirkan selalu makna pertolongan itu. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan kebaikan. Ihris alama yamfa'uka wasta'in billah. Mohon pertolongan kepada Allah. Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in. Dalam perkara-perkara yang mubah Nah, dalam setiap perkara Maka kita selalu memohon pertolongan Pada Allah subhanahu wa ta'ala Naam, itu yang harus Dihadirkan, kemudian Yang kedua Masalah nazar Ya, ya Nazar ni hukum asalnya Makruh, bahkan sebagian ulama Ngatakannya tidak dibolehkan Tapi kalau dia bernazar Wajib menunaikannya, kalau itu Suatu ketaatan Ya Allah menyebutkan siapa yang beriman yufuna bin nadzar. Tapi Allah tidak memerintahkan. Karena orang yang bernazar itu biasanya ya la yukhra ila minal bakhil. Tidak dilakukan oleh orang yang bakhil. Dia pertama masyaallah bernazar, jadi dia mewajibkan kepada diri Sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Allah tidak mewajibkan bagi dia untuk berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Tapi dia mengatakan kalau saya lulus saya akan berpuasa sebulan penuh. Berarti dia wajibkan. Maka, bila nazar itu bukan nazar ma'asyat, maka wajib ditunaikan. Tapi bila nazar ma'asyat, maka tidak wajib ditunaikan. Man nazar an yuti' Allah wal yuti'uh. Wa man nazar an yu'asiyahu falayah ya'asiyuh. Barang siapa yang bernazar untuk menta'ati Allah, maka wajib dia menta'ati. Dan, barang siapa yang bernazar, ya. Untuk bermaksiat kepada Allah maka tidak wajib dia, ya mentaati, melaksanakan. Nah dalam hal ini dia bernazar sebulan penuh puasa maka wajib dia menunaikan karena puasa itu satu ketaatan. Nah kalau dia niatnya berpuasa sebulan penuh berturut-turut maka wajib dia berturut-turut sebulan penuh. Tapi kalau dia mengatakan si akan berpuasa, ya. 29 hari, maka bisa dia cicil satu-satu. Penting 29 hari. Tapi kalau sebulan penuh, searti sebulan penuh itu berarti kan berurutan sebulan penuh. Sebagaimana sebulan penuh Ramadan kan begitu, maka wajib dia menunaikan. Ya, seperti itu. Maka ini adalah perbuatan bukan makcikan, maka wajib dia melakukan ya puasa tersebut dan Ya, mohon pertolongan kepada Allah untuk menunaikan ibadah tersebut, karena dia telah mewajibkan suatu amalan terhadap dirinya dan Allah mau, apa namanya itu, memuji orang-orang yang Yufuna bin Nader. Nah, yufu Nabi Naderi mereka adalah orang yang menunaikan nazarnya Wallahu a'lam. Nah, nah baik sekarang jazakallahu khairat as. Cobaan ulasad demikian untuk uh, ibu ani yang berada di Jambi dan selanjutnya. Kami akan angkat pertanyaan Dalam pesan singkat Ustaz Ada pertanyaan dari Ibu Yani Yang berada di Tambun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz bagaimana Mengajarkan ilmu Mengenai Tauhid Kepada anak saya yang e, Sudah mulai terpengaruh e, Kepada ajaran yang e, Selain Ahlu Sunnah yaitu Dia sangat Mengkultuskan gurunya hingga membawa foto gurunya itu kemana mana-mana Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz agar saya bisa mendidik anak saya tersebut dengan tauhid yang lurus. Ya. <tuh> <tuh> Terima kasih kepada Ibu Yani di Tambun Barakallahu fiq. Ya semoga Ibu diberi pertolongan oleh Allah untuk ya mendidik anak dan kita semua ya mendidik anak kita kepada tauhid ya para pemirsa ikhwatul marahimakumullah ini perkara yang sangat ya serius bahwa penanaman tauhid itu harus kita mulai dari dini jadi nasihat, -nasihat di dalam kita memberikan nasihat itu hendaknya seolah-olah shal dihadirkan nilai-nilai Tauhid. Ya. Mungkin ya Anak-anak yang umur masih kecil atau, Ya, mungkin belum bisa menghafal dalilnya. Dan memahami dalilnya. Tapi ungkapan-ungkapan, ya Nasihat-nasihat, Yang disampaikan, Hendaknya mengandung nilai-nilai Tauhid. Sehingga anak tersebut tumbuh. Ya. Dalam kondisi tauhid, jauh dari pengkultusan kepada siapapun, ya. Maka dalam hal ini, pertama ibu harus banyak berdoa untuk kebaikan anak ibu agar dia mendapatkan hidayah dan kembali kepada pangkuan tauhid dan sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua. Boh harus, ya, menyedarkan, memberikan kesan padanya bahawa akan bahaya dari, ya, sikap rulu atau pengkultusan, ya, pengkultusan kepada selain Allah, dan tanamkan kepadanya bahawa syahadat la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, illallah nuntut kita mewajibkan kepada kita, karena itu konsekuensi dari tauhid bahawa yang kita cintai, yang kita agungkan, ya hanya Allah. yang kita hanya takut kepada hanya Allah. Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita memohon, Allah yang kita cintai, Allah yang kita taati perintahnya dan kita tinggalkan larangannya. Bahwa di tangan Allah kebaikan kita dunia dan akhirat. Bahwa kemudaratan hanya dengan izin Allah. Manusia tidak seorang pun yang mampu melakukan hal itu. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi orang lain. Bahwa sikap gulu berlebih-lebihan sampai mengkultuskan bertentangan dengan kalimat Tauhid. Dan ketahuilah bahawa sikap gulu terhadap, ya. Yeah, atau pada seorang tokoh Yang dipigurkan Yang diidolakan ya Sehingga meyakini hal-hal Yang tidak Sesuai dengan Kudrat dia sebagai seorang manusia Atau kedudukan sebagai manusia Maka ini pada dasarnya Telah bertentangan dengan La ilaha illallah Ya Dan itu mengurangi tauhid. Nah oleh kerana itu Tanamkan kepadanya Belajar yang benar Belajar kepada orang-orang yang benar Dalam pemahamannya Karena kalau dia tidak paham Terhadap Tauhid bagaimana dia akan bisa meninggalkan Cara-cara yang seperti itu Enam Ini fenomena yang muncul di tengah-tengah Anak-anak muda yang semangat Belajar, tapi salah jalan ya. Dia melihat figur Yang diidolakan Lihat penampilannya Lihat serbannya misalnya Penampilannya dan begitu, lihat jenggotnya penampilannya, terkesima olah ini yang saya cari sehingga dia mengkultuskan. mengkutuskan mencintai seorang, okey-oke -okay saja selama kecintaan tidak menutup hati dan pandangan mata kita dari apa dari menerima al-haq ya, karena kecintaan yang sesungguhnya kepada Allah dan itulah bagian dari tauhid. ya bila sampai kepada mengkultuskan sehingga membawa foto-fotonya ke mana saja dia pergi. Begitu dia lihat foto seorang ulama ini, ya orang soleh ini, atau mungkin wali ini, atau orang yang dia kultuskan. Lalu memberikan, ya menginspirasi dia, mendorong dia, ya memberikan ya sugesti bagi dirinya, menambah semangatnya. Lalu dia kultuskan, dia agungkan. Ini berbahaya. Akan merusak Tauhid. Ya. karena bukan siapapun dia, apapun kedudukannya, sesulih apapun dia, dia tidak bisa menyelamatkan seseorang. Dia tidak bisa memberikan kebaikan, keberkahan bagi dirinya. Dia tidak bisa memperkenalkan doanya. Nah, hati-hati. Bahwa ajarkan kepadanya bahawa nak tahukah kamu bahawa mulai munculnya kesyirikan di umat ini adalah sikap gulung dan berlebihan kepada orang-orang soleh. Ya sampai Nabi Nuh, ya diutus oleh Allah mengajak umatnya kerana mereka telah gulung kepada orang soleh dahulunya. Begitu mereka meninggal, mereka bersedih kemudian dibuatlah fotonya dipajang di tempat-tempat. Peribatan mereka Sehingga begitu melihat termotivasi Kemudian setan Membisikkan lagi generasi seterusnya Datang Pergi generasi pertama Dibisikkan dibuatlah patungnya Sehingga sampai apa? Mengibadati Ketergantungan hati Kepada selain Allah Kepada seseorang Dengan meyakini bahawa orang tersebut Bisa menyelamatkan dia Mendatangkan keberkahan kebaikan dia Menentukan hidup dia ini perbuatan syirik. Keyakinan yang syirik. Keyakinan yang syirik. Dia harus tinggalkan keyakinan yang syirik. itu. Ya. Kemudian bila dalam kesempatan dia pergi ke mana-mana. Mendapatkan cobaan ujian musibah dan macam-macam. Lalu dia. Pajang foto di depan dia. Dia bersujud. Maka sujudnya kepada foto perbuatan syirik. Maka ini jelas bertentangan dengan makna La ilaha illallah Bukan Makna kecintaan pada orang soleh seperti itu Orang soleh mencintainya bukan dengan membawa foto-fotonya, Memajang-majang di sana sini bukan begitu Kecintaan kepada orang soleh Mengikuti nasihat dan wasiat dan pitua-pitua Hikmah-hikmah yang benar Yang mulia dari mereka Untuk berpegang teguh Beriman kepada Allah Dan kepada Rasulullah Itu yang mencintai orang soleh Adapun mengkultuskan mereka, ya, mengkultuskan mereka, mengagungkan mereka, mengangkat derajatnya, bahkan meyakini sampai mereka ya, sebagian meyakini begitu khawatir dan takut kalau dia tidak Swan misalnya atau tidak mungkin datang menjenguk orang yang dikultuskannya, ya. Ini berkaitan dengan masalah keyakinan. Ini bermasalah dengan Tauhid. Maka oleh kerana itu, ya, dari kecil kita tanamkan taqiyat pada anak kita. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanamkan pada Abu Abbas wahai anak, bahawa segala kebaikan hanya di tangan Allah, kejekan Allah yang hanya ke, ke, ke, ke, kejahatan hanya Allah yang bisa menghilangkan. Manusia tidak bisa. Maka apabila kamu berdoa berdoa kepada Allah, memohonlah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Jadi kembali bahwa Tauhid. Kemudian juga tanamkan. Begitu kita memerintahkan kepada anak-anak kita. Hadirkan di sana. Mengharapkan. Ridha Allah mengharapkan. Begitu kita motivasi dia untuk belajar agama. Untuk membaca Al-Quran Zikir. Katakan. nak Bila kamu membaca Al-Quran, Allah akan membalas kebaikannya. Ini untuk akhiratmu. ya Allah sayang padamu. Jadi orientasinya akhirat dan keikhlasan tadi, ya bukan hanya untuk urusan dunia. Jadi intinya ibu harus ya memberikan nasihat kepadanya dan tidak berputus asa dan doakan dia agar kembali kepada pangkon tauhid dan sunnah dan juga perhatikan teman-teman pergaulannya yang bergaul karena itu yang sangat mempengaruhi. Nah, pengaruhi cara dia, sikap dia, perilaku dan perbuatannya. Nah, demikian. Semoga. Allah Subhanahu Wa Taala pimpin kita semua dan juga anak-anak kita kepada jalan kebaikan dan bisa memahami tauhid dengan benar-nar. Wallahu a'lam. Nah, baik sekarang jazakallahu khair atas cabaran alis tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan bagi kita semua para orang tua, ya, bisa mendidik anak-anaknya memberikan tauhid yang lurus dan diberikan hidayah kepada anggota keluarga kita semua. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir ulasan di kesempatan pagi hari ini. Ya, karena waktu yang sudah tidak mencukupi, mungkin bisa disampaikan sebagai nasihat penutup untuk para pemirsa atau pendengar. Natsir, silakan istir. Taib, Khotaiman para pemirsa dan juga para pendengar, Rahimakumullah. Sebagai penutup pada kesempatan yang mulia ini, kembali saya mengingatkan dari peribadatan kita semua ia ya, akan kedudukan tauhid ya akan kemuliaan tauhid tiada kemuliaan dan kebahagiaan kecuali dengan tauhid tauhid benteng yang kokoh ya apabila seorang ya masuk dalam benteng tersebut dia akan selamat ya oleh kerana itu kita harus bersungguh-sungguh mengetahui hakikat tauhid dan mengamalkan tuntutan dari tauhid ingat kembali saya mengingatkan ...bahawa yang dituntut dari tauhid bukan sekedar mempelajari teori-teorinya saja ya tapi pengamalan karena ini berkaitan dengan ibadah dan ibadah itu bukan sekedar teori pengamalan karena mentauhidkan Allah bil ibadah dan ibadah amalan kita adalah aktivitas kita. Bagaimana hidup kita ini? Ya. Hati kita dalam kita berinteraksi, berinteraksi membangun relasi, kita bermuamalah dan bertutur kata. Tatkala kita mengucapkan sesuatu, kalimat yang kita ucapkan ini yang kita sampaikan kepada halayak ramai dan sejenisnya ya. Kepada misalnya follower kita misalnya di akun-akun akun Facebook dan yang lainnya. Apa yang mendorong kita mengucapkannya? Bila ini az-betul-tulus menghadapkan Ridha Allah mudah ini menjadi ya, Sebab mendapatkan manusia Mendapatkan ya, hidayah Maka itu ikhlas, itulah tauhid. Tapi tak kalah ingin mencari popularitas Ingin mencari pengikut Sebanyak-banyaknya popularitas yang penting zaman sekarang ini ya Zaman now sekarang ini kata orang seperti itu Bagaimana semakin banyak followernya Masya Allah semakin Wah inilah tatkala berbicara tatkala memberi tatkala berbuat yang hadir dalam diri kita siapa tatkala kita mensyar suatu kejadian foto kita misalnya kesempatan demi kesempatan yang kita share di status-status kita untuk siapa apa yang melatar belakangnya ya apa yang jadi niat kita? Tatkala kita menulis. tatkala kita menyampaikan. Apa yang mendorong kita? Tatkala kita memberikan sesuatu. Mendidik anak kita memberikan sesuatu kepada anak keluarga kita. Apa yang mendorong kita? Apakah ingin, belas, ingin kita balasan dari mereka? Sehingga kita ngomel kalau anak tidak mengikuti perintah kita. Aduh, nyesal saya. Capek-capek saya membiayamu mendidikmu, ternyata kamu begini ingat ini telah keluar dari jalur ikhlas maka keikhlasan itu akan menanangkan ketenangan dan ketenteraman yang tidak ada batasnya Toh kita hanya bisa berusaha ikhlaskan niat kena segala kebaikan di tajat Allah SWT Dan nah, kewajiban kita sebagai orang tua menafkahi anak, keluarga, tapi ikhlaskan jangan minta imbalan atau nanti diomelin disebut-sebut sudah capek saya membesarkanmu. Sudah membiayaimu, duit yang begitu habis terusnya kamu begini. Adik, ini sungguh hal yang sangat berbahaya. Hati-hati. Kalimat-kalimat yang seperti bisa akan mengurangi ketulusan kita dalam berbuat. Maka keikhlasan betul-betul. tulus setulus-tulusnya. Khalis, tulus. Tidak ada dicampuri dengan hal-hal yang lain. Ini yang Sungguh sangat sulit untuk terus kita aplikasikan Kalau menghapal Berapa apa dalilnya Sebutkan Pembagiannya 3 Syarat-syaratnya 7 rukun rukunnya 2 Dihapal dalilnya Tapi bagaimana aplikasinya Dan ini juga secara otomatis teguran bagi menyampaikan saya, Secara pribadi Ya Banyak kita pintar semua menyampaikan Ya para sih yang lain-lainnya Tak kalah dalam Grup-grup ya Facebook atau mungkin WhatsApp ada yang lainnya diskusi kita. Apa yang semua tak kita sampaikan itu yang betul melatar belakangi dan tujuan utama kita. Inilah tauhid, inilah pengamalan aplikasi tauhid yang sesungguhnya keikhlasan. Nah, dalam kita mengerjai relasi misalnya bersahabat, membangun relasi apa yang melatar belakangi? Sudahkah makna Tauhid la ilaha illallah In betul-betul telah mewarnai Betul-betul telah menyatu dalam hidup kita Atau masih banyak kekurangan Ya Tentunya orang bertauhid tidak sama tingkatannya Ya Begitu Nah ini yang kita harapkan Dari pendidikan Tauhid-Tauhid Yang terus kita sampaikan pada umat Tauhid-Tauhid Bukan sekadar teorinya saja Ya Tapi bagaimana mengajak umum Bagaimana meng Realisasikan, mengaplikasikan dalam itu tutur kita, perbuatan kita, perilaku kita, penampilan kita, ucapan kita, tulisan kita dan dalam segala hal. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ya rabbil al alamin. Katakanlah subuhnya solatku, pengorbananku, hidupku dan matiku hanya milik Allah. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam la nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa, sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh wassalamu alaykum